a dinoszauruszok kihalásának margójára. Egy fent a hegyekben apámmal eltöltött kínos hétvége után azzal a tudattal tértem vissza a hogy hamarosan az a dicsőség ér, hogy elvált szülők gyermekeként élhetek. Visszagondolva arra a hétvégére, egy fekete vonal az egész, olyan, mint az a sötét határa kövek rétegei közt, ami a dinoszauruszok kihalását okozó katasztrófa után maradt. Azután a hét vége után hozzám hasonló, elvált szülős gyerekekkel lógtam együtt. Hosszú sétákra mentünk a lábunk elé bámulva. Egy új, sötéttebb belső táj ütötte fel a fejét, és semmi másra nem vágytunk, csak hogy beszélhessünk róla. Lemondtunk a gyerekkorunkról, megpróbáltuk megtanulni, hogyan kell felnőttek módjára beszélni, és szégyenkezve pillantottunk vissza játszótereinkre.